«Подім», – сказав перевізник. І вони пішли. Спочатку малий тремтів, а потім, зауважив, що сонце гріє, тільки не треба заходити в тінь. Він думав, що вони перейдуть річку і підуть до лісу. Але перевізник не бажав покидати річку. І вони пішли вздовж за течією. Перевізник насупився. Малий хотів розповісти йому про маму, щоб той впізнав її, якщо перший побачить. Вони недалеко зайшли, а вже хати сховались. Берег так заріс верболозом, що доводилось продиратись скрізь смертвілі кущі, між якими порскали жаби. Лицей одежа малого вкрилися павутинням. Багато риби бурмотів перевізник і врешті не витримав, спинився, щоб спіймати ледачого щупака завтовшки з руку. Лице його сяяло радістю, коли він викинув на берег рибину. Та стрибала, роззявивши рожевого рота. Малий відвернувся. А перевізник, вкинувши рибу до торби, заходився ловити другу. «Багато риби! Риба!» «Ходімо шукати маму», – благав Малий, ти «те обіцяв». Та даремно. Перевізник не міг спинитися. Серце малого не витримало. Він заплакав і побіг, бо можна було бігти. Верболіс закінчився, трава закінчилася, почався жовтий пісок. Я ніколи не вернуся. Я ніколи не вернуся. Я сам буду шукати маму. Малий побачив дерев'яний міст. Це спинило його. Міст був старий і поламаний. Малий видерся на насип і ступив на міст. Вода шуміла внизу, пінячись довкола почорнілих кущів. Прогнилі дошки здригалися, і перед хлопчиком раптом відкрилось провалля. Той міст був несправжній. Синочку, бережи себе, не ходи нікуди сам. Бережися злих людей, скажених собак, машин. Бережися холодної води, проваль, метеоритів. Назад було страшніше йти. Малий знеможено сів на березі. Куди сягали очі, тягнувся жовтий пісок. Малий пішов в ним, все далі відходячи від перевізника. Коли пісок йому набрид, він пішов до груші, що росла на пагорбку. Знайшов кілька гниличок, з'їв їх, щоб заспокоїти голод. А потім неквапно вернувся до води і йшов за нею, доки не відчув тому таку велику, як світ. І заснув коло кущика ялівцю, у якому часто зупинявся перепочити зайчик. Ми побачили містечко майже безлюдне. Вулицями ходили квочки з курчатами, коти й собаки. На найбільшому будинку висіли дві таблички – проттовари і промтовари. Ми зайшли туди і побачили банки з каламутним соком і кілька сірих хлібин в кутку порожньої полиці. Продавця не було. З-під сопки долинав сердитий жіночий голос. Чоловік їхав на ровері і ледь не впав, задивившись на нас».